Ernaetargean, Euskal Herriko Luralde elkarkoaren zat lege emendakina bakarrik pausatudu kolet kapde bielek. Hori da deputatu sozialistaren azken lanetarik urte bat deputatu dela eta landu doziegen bilduma egindu atzo. Terrorismoa goraipatzeaz akusaturik ernaiko kideak atzoasiziren deklaratzen irungo hauzitegian, Xabier Peña Euskal presoaren eriotza salatzeko egin martxan parteakzeaz hauzitaratuak dira. Bide batez esanda hola deitzen da Mikel Ibargurenen azken liburua jendarteak gogoratzen dazkon sendimenduak olehkitan eman ditu sextoakak. Eta aroa iguzkia jadanik estaltzen ari dela. Estaltzen, mementoan temperatura goxua, karoa inbate iguzkitsua, dugu instantian odeiak nagusi eta odeiorik inbatean, ortsantzak raskak eta euri sortak ukan behar ginuzke, temperatura gorena, koitabioita laugradoren artean kokatuko dira egun. <tien> Lur alde elkargoaren emendakina bakarrik proposatu badu ere koordinazioaren ganik ez duela kritikarik ukan errandu kolet kapdeviel diputatu sozialistak. Atzo, hori errandu frantziako lege biltzajean pasatu urtearen bilana aurkesterakoan. Horotarat, jirueun dosieretaz okupatu dela adierazidu horien artean kargoainitzen hartzea, hor hor martenen euroagindua, edota homosexual. Lugalde elkargoari dagokionez, ekainaren lehenean agertu zen bat asuna galtzen ari ezote den galdetu diogu. Koletak abdu biel? Hemendakina pausatu dut, hauteskunde kampaina nartu nituen engai begira. Euskal-Lihiko Lugaldearen defentsaren alde engaiatu nintzen. Ezinez beste eta zmintzatu, niri dagokidan abait gaipadezaket. Nik, permet de clarifier les contracte Lik e sortzeko aukera aurre ikusten duen 72 du, bat artikuluaren aplikazioa jitzeko nire Juliana naiz, parlamentari koordinazio rekiko egiten oso zaritu naiz azek la coordination bestalde ikastolena feranden hutsgune juridikoa shaltatu du lembailen lege bat behar dela adira Kontseilu horoko jak behatzi ontala mila euro boskatu ditu Euskararen alde, horietan zoxionta iruetan ogoi mila Euskararen erakunde publikoaren zat eta euntahoita amalau mila euro kultur proieto desberdinentzat. Departamenduak ere paue eta turri aldeko universitateko ikerketalanak lagunduko ditu behatzion tala atonoita malau mila euro emanez. Beste laguntzetan aldiuntan herrier zazpieonta irutanoita ameka mila euro eunbat herrietako argitzea behitzeko eta laueonta hogoita zorzi mila euro hamar herrietan elektrika piruak lurpez esartzeko. Egun du, karkasoneko komerzioa usitegiak erranen, zer segida emeiten duen Kastelno-Dariko Spangero empresaren agarzeko proposamener, bia badira pausatuak, Lorenz Spangero lehengo jabearen alde batetik, bestea langileena, em, bie empresen sustengoarekin, eh, bainan hor diakiten da, dewei sozietateak piskabat gibelerat egiten lukeela, eta hatik delpeira hor da Ikusiko beraz goizuntana hausitik jakze hautu eginen duen, judiekez badutez batez bestea hautatzen spangeho likidazionian emana izaiten aliteike. Eknaiko kideak atzo hasi ziren deklaratzen terrorismoa goratu dutelakoan. koña. Michel Butonek deklaratu zuen atzo irungoauzitegiana eta beste hiru gazte ere eh, agertuko dira ondoko egunetan. Coldonausia. Deklarazioan ostean, ba bueno, eh orain ba gune bueno, peketaren e, saigeltutakoa guztia, ez dakigu ere, ba bueno, ez, e, zen baden borako eta artean dituko aituzten eta iketara, eta, bueno, eso, e, momentu onta, ma, bueno, esorla gaude. Bai asu imar artea, bueno, datu zen egunetan ere, nahiko beste baitek irek, deklaratu garko dutela, imputazio batzuen ari Eta baita, zuimarratea, e, ba, azta eskenean bertan, e, Iruñako zemegaztearen kontrako epaiketarekin edo, ba, un, ez, deklaratu biztaukiko dutela e, bertako azpideko, ordo, ba bueno, dei ere, jende guztiari, ba bueno, babesa erakustea, bai nahiko kidei, eta baita, Iruñako e, azpideik ere. Erasoak eraso, aurrera jarraituko dugu, ba bueno, ez, ba gulako, e, gure be, e, bidea dela egokiena, gure bidea zuzena dela, eta eh lanean eta borrokan ba bueno es lortuko dugu urtetako borrokak bere frruituak emati Mikel Buton, beraz, irundak gaztea, entzuten ginuen. Xabier Peña Euskal presoaren heriotza xalatzeko, egintzen martxan parte harzea gatik, beraz, hausitan emanak dira. Ondoko egunetan irati xienra Mikel Moreno eta Gotzon Elizburru, ere, eh, galdezketatuak izanen dira. Ondrezeko ondak zanatzo goizean gizon bat hatsemana izan da hama bost oren itxasuan pasatu ondoan igandean kabrotoneko portutik joanazen belazko untziarekin eta ustegabean manobra bat egitean urerat erorizen gero gau guzia Ierika Arizanik kostako argiak ikusten zituela horiek buruz joan da eta goizalderat beraz Ondrezeko ondak zarat heldu da, hoz oinezko batek du hatxeman eta sokohiak deitu baionako ospitalerat eremana izan da. Gizon hori, jantamitio behogoita hamabi ugtekoa, akize ondoan bizi da, landestak hau, eta oaxen da, xantza jaundia, ukan duela. Aste juntan abiatzen da egiazki udako sasoina, udatiak abiatuak dira. Bestenez, primadera aski tristea joan da, akampalekoak bereziki kalme egon dira. Azken urteetako... Tendenzia segitzen dela, jendek azken momentuan erreser batzen dituzte beren bakantzetako egongiak. Bestalde risaren eragina ere da gehiago kasru egiten du jendeak, eta azken ere beste tendentzia azkarra da kompostelako behilarien arrakasta gero eta gehiago badira, eta urrunetik ere, and frango, amiganoak, koreak edo australianoak. Uztailaren amairuan tachnosen iragan behagazen ozeanik festibala ezestatua da, naturaren antzokian egin zen baina leku hori andeatua izan da uholdeekin, beraz antolatzaileek nahiago izan dute hitzok du hori ezestatu aurtengoan. Udauntako irakurketa ideiabat, bide batez esanda izeneko bere bosgaren poesia liburua Mikel Ibargurenek ateratzen du. Urteetan zehar susar gitaletxearekin ari zanda eta aldiuntan utriuske baskonia erekin plazaratzen du liburu hau. Liburua gidatzen duten ardatz nagusiak aipatu dauzku Mikel Ibargureneka. Ni uste dut azken finean, bueno, ba, bere azala eta bere mamia duten poemak direla. Nik esan honuke, hiz, bueno, ba, nire beti, jambos garren liburu honetan, e, nik uste dut betiko tematikak direla. E, nire buruan orbitatzen ari diren hausnarketa e, gogo eta gertaera, edo edo da bat, edo, edo horrek eragiten didan e, guztia, ba, e, kanporatze edo transmititzeko ahal egin badagoela. Ez? E, eta liburu honetan ere nik uste dut hori e, dela ba asia dibidese eh, nire kezka existentzialenetatik eta eh, ukitu onirikoa duten poemenengaino iristen da es luze zabalean eta tartean badira noski ba halako bueno, ba, ukitu eh, soziopolitikoak edo gaur egungo munduaren eh, jirabira sociopolitiko horretan ba, gertatzen diren eh, eh, aipamenak ere badira zertzeladak ere aipatzen dira Eta kiroletan frantziako txirindolari itzulia, Simon Gerhantz australianuak ere mandu sprintean, jirugarren etapa atzo korsikako ajakzio eta kalviren artean egiten zena etapa laburra zen, eonta berrogoita bost kilometrakoa. Eskaldun batek eakutsi du ere burua atzo euskalteleko Mikel Niebe gazteak. Azken kilometretan aitzinean zen beste hiru txirindolariekin eskapaturik. Jolan eta Chavanel, eta uh, Nordhau Norbegiaka, baina laupabos kilometra gelditzen zirela tropelaren gani kajapatuak izan dira. Simon Gerhantz beraz irabazle eta Salkapen Orokojean aldaketarik ezta Bakelantz Belzikaka beti atoja horiarekin lehen eskalduna Mikel Astagloza hogoita bat garen lekian da Salkapen Orokojean. Horai, korsika utzi eta egun etapa berezia dute nizek aldean, muntra edo denboraren kontrakua taldeka.